Потенційні можливості людини Відомо багато випадків, коли людина під час екстремальної ситуації здатна на таке, що повторити у звичайному стані вона неспроможна. Один з таких випадків стався з жінкою, на очах якої машина наїхала на улюбленого собаку. У стані особливого емоційного збудження жінка вмить підняла передню частину автомобіля. Щоб визволити улюбленого пса Пізніше провели експеримент Але жінка підняти машину не змогла Хлопчик, на якого напав собака Майже без розбігу стрибнув на дах сараю висотою 2 метри Жінку, яка поспішала на автобус Збив автомобіль Але вона швидко піднялася і побігла до автобуса На роботу вона потрапила вчасно І тільки тоді відчула неймовірний біль коли приїхала швидка допомога, виявилось, що у неї переломи тазостегнових суглобів. Як вона з такими ушкодженнями могла стати на ноги, не говорячи вже про те, щоб ще й бігти. Відомі випадки, коли під час війни солдати у розпалі бою робили неймовірне. За лічені хвилини викочували гармату на вершину гори або підносили ящики з боєприпасами, вага яких перевищувала людські можливості. Таких випадків відомо дуже багато, але ще цілком недосліджені внутрішні резерви людського організму, тобто приховані розумові та фізіологічні можливості. І чому вони відкриваються тільки під час екстремальних ситуацій?